Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A Hollander utca 18 szám alatt találja a Kéfrejtő zenei partnerét, ahol este 8-ig félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja bennük István. Zsepregi Nándor kért még egy kis türelmet, így húzódott el az előző beszélgetést Út Istvának, amikor itt volt, egészen másképpen csengett a hangja. Rendelkezésre állok, ha van, miért nagyjából hat percünk van arra, hogy arról beszélgessünk, amiről önök akarnak. soon Meet me in Piccadilly And we'll dance by the light of the moon Dance by the light of the moon Boys, dance by the light of the moon I'll visit all the places I used to know so well From of Vale to Chelsea Paradise to hell, paradise to hell boys, paradise to hell. ezek a kimaradások. Én azt ígérni, nem tudok semmit se, de január 5-én vagy 6-án, amikor ismét lesz talán Keifei Öncsi, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, nem szeretnék már ilyen állapotokkal találkozni. Az elmúlt időben az önök jó voltából, több dologban is anyagilag jelentős mértékben beszálltam olyan technikai berendezések javításában beszerzésében, amelyek beszerzése, javítása most ö, átmenetleg szünetelni fog, mert hogy ezt a hibát valahogy el kell hálítani, ez a fiúk dolga, biztos nem fogják oldani, de ha önök ezt roppant idegesítőnek találják, akkor tegyenek hozzá még egy embert, én is ugyanannak találok. City burning fiery bright That kindness out of pity will not get them through the mind Chisic's rather pretty in the sacrificial light And if I was to die then I wouldn't really care Cause I'd wake up and... Nem fogom őket kapacitálni, nem telefonálnak, nem telefonálnak. Biztos tudják az okát. Én tudomásról veszem. Nagyjából három perc óra felívom, Csepre aztán Gyurcsai Ferencet, aztán Kéz a beszélgetek, fél pedig veszem a nem létező kalapomat. Holnap Gulyás Gergely lesz, Intermonter Zsolt, talán Móra Veronika, holnap sem maradok vendég nélkül. Jó reggelt kívánok, Horváth Tétel! Hát én a rádiókurat maximális híve vagyok, a Kelsziáncsi kívül több más műsort is hallgatok, és ezért szeretném, hogyha a tulajdonos adna nekünk tájékoztatást, mert nekünk azért mondtam, mert több, több hallgatótársammal beszéltem ezügyből, hogy a bakácsnak a vasárnapi műsorát miért szüntette meg. Aztán ez közérdekű, hogy jó lenne, ha valamit megtudhatnék erről. De miért megszüntették? Hát mert a bakács tegnap este között, hogy a, a Tamás között mondta neki, hogy a műsornak neki középre kéne tartania, nem pedig ott oda, amiket most mond, és ezért béristára helyett és megszűnt a műsor. Már most se volt vasárnap egyébként, most, most se volt... Hogy nagyon örülnék, hogyha... hát egyszer lesz a tamásnak megszólalása. Még a, a, a szünet előtt meg lesz egy vendégülátása mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rádió szólhasson. Én erről az egészről nem tudok valaki írt nekem egy e-mailt, és ebben nekem ö, ö, juttatott ö, valamiféle szerepet, de mondtam, hogy adja meg a telefonszámát, mert nekem fogalmam nincs, hogy miről van szó. Mert nekem ebben szerepem az igényt a világán nem volt. A tulajdonosnak ilyen joga van, hogy miért tett ilyet, nem tudom, kommentársra szeretnék fűzni hozzá. Most biztos, hogy nem lesz erre alkalom, de az az egy alkalom, amikor karácsony előtt megszólal, akkor ezt is meg fogom tőle kérdezni, ha akar megnyilvánulni. Köszönöm, és még egy, még egy utolsó kérdésem, hogyha Cseppegőről beszélt, kédez meg, hol lehet matricát lenni mert én már szeretném. Rendben van, ma nem erről lesz úgy hogy nem fogom megkérdezni. Valaki intézzel, hogy legyen kapcsolat a rádió és az állami autópályak kezelő jogutódja között. Jó reggel! Jó reggel, kívánok! Hát nem tudom, mit nem értett az előző betelefonáló úr. Megmondta a tulajdonos, az illető nem úgy beszél, ahogy kell. Elnézést! Ehhez kommentálsz fűzni, az a világán senkinek nem kell. Két ember tud ezügyben megszólalni a horrált Péter után. Az egyik a bakács a sértettségjogát, idézi ebben a másik a tulajdonos, aki ezt a döntést hozta, Amihez én semmilyen kommentát nem fűzök, különös tekintettel arról, hogy erről hivatalosan nem is szereztem, semmilyen ö, hivatalosan nem, szere, hivatalosan nem le, volt tudomásom. Berét, vagy tegnap nekem a bakács ezt egyáltalán nem mondta, ami egyébként azt mutatja, hogy milyen fegyelmezett fiú is tud lenni. Scotch hole. Regi Nándor van a vonalban imárom, benne, is van. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! A mai beszélgetésünk kizárólag a Norvég, illetőleg a svájci alapról szól. Azt kérdezem öntől, mintha régen beszéltünk, illetve nem öntől, mert mi tegeződtünk, és nincs az a nemzetközi helyzet, aminek következtében nekünk két kéne beszélgetni. Mindjárt azt kérdeznék, ha hogy valami történt-e, nem történt semmi. Azt szokták mondani, ez egy rossz kifejezés, nagyon keveset alszom, igyekszem röviden beszélni, hogy ne kelljen zűrzavaros mondatokból kijönnöm. Most hol pattog a labda a kehi jelentés után? A szénézőpontunkból a Norvég fél oldalán. Elnézést, a miniszterelnökség nevében beszélsz, ugye te? Hát miniszterelnökség és a kormány. Igen. Benne, benne a kérdésben. Igen. Tehát szerintük a Norvég fél oldalán, mert. A norvég fél az mit jelent? Norvégia oldalán, uh -huh. aki azt mondta, igaz, hogy egy független vizsgálatot folytat le ugyanazabban a képzesebben, uh -huh. amit a kormány és a talált. Amúgy ez egy zárójel, de érdekes, hogy eddig a vizsgálat jogosult szervezetének a saját brüsszeli irodájukat tekintették, most pedig egy attól független vizsgálatot rendeltet meg, amire először azt jelezték a kormány irányába, hogy novemberben ez befejeződik, Utána azt a jelzést kaptuk, hogy ez nem fejeződött be, még tovább húzódik. Még a mai napig is tart terméletileg, mert nem kaptunk ezzel ellentétes közlést. És ők azt mondták, hogy akkor utána majd lesz egy helyzet. És többek között ennek a vizsgálatnak a folyamatban éte miatt is mondták azt, hogy nem fogadják el az általunk megfogalmazott meghívást, hogy rendezzük közös ügyeinket, hanem szóval várjuk, hogy ennek a vizsgálatok a végét. Ezért mondjuk mi azt, hogy most akkor náluk pattog a abba. Norvégiában ezt kivégzi, ha tudod? Úgy tudom, hogy egy külső könyvvizsgáló céget bíztat meg, de nem teljesen világos, hogy ez melyik cég lehet. Azt sem kizált, hogy az, amelyik az előző időszakot vizsgálta a Norvégia megbízásából, és utána pedig a... Gondolom ezt a ügyminiszterium kapja meg ezt a vizsgálatérni, de ez az ő belső ügyméneteiktől is függ, tehát nem vagyok benne teljesen biztos, hogy... Abból adódor, amit mondtál, abból az derül ki, hogy határidő van, illetve határidő nincs, nem lehet pontosan tudni, hogy ez a mostani periódus meddig tart, legalábbis a norvég fél oldaláról. Így van, így van. Mindaz, amit a Kehi megállapított, itt van előttem az ellenőrzési jelentés, Norvég civil támogatási alap, nagyon hosszú a címe, 2014. október 15. Arról neked kellett tudomásod legyen? És ha van, akkor elmondhatod el, hogy magát a Kehi jelentést egyébként mi minden követte? Volt a Kehi vizsgálatot követően egy beszámoló a kormányülés keretében. Ezt... Ugye azt feltételezem, hogy a kormány ugye ezt meghallgatta, vagy elolvasta, volt-e véleménye, volt-e bármilyen eh, cselekvési ütemter, fogalmam sincs. Igen, nem, a formailag a történet úgy nézett ki, hogy Kehinek az elnöke Igen. Beszámolt a kormánynak magáról a vizsgálatról, Igen. a vizsgálat megállapításáról, és tájékoztatta a kormányt, hogy hivatalos szerszként neki kötelessége most, két vagy három minden mostánézést a fontatlanságért, büntető feljelentést tennie, a pénzügyi tevékenység a költségvetési kezelés opciók miatt, de ez a miatt, ezt meg is tette, a rendőrség megint a nyomozást, és ettől kezdve sem a sem pedig a kormánynak nincs ezzel tennivaló, és nem is lehet, itt most a rendőrségi nyomozásnak kell, hogy vége legyen, ami aztán vagy megállapítja ezeknek a bűncselepényeknek, azt, hogy megállnak ezek a bűncselepények, vagy azt lehet, hogy nem. Ugye a KEHI jelentéssel kapcsolatban valaki felmegy az ökotárs alapítványnak a hollapjára, akkor azon talán, illagalábbis ma egy október 23-ai bejegyzés talált az ember, ami ezzel kapcsolat üzenet a kehinek. Van-e most párbeszéd a szó fizikai értelmében, kormányzat és az ökotárs alapítvány között? Vagy bármelyik alapítvány között, amely a norvég civil alapos tartozik? Nincs, nincs, nincs. Nincs uh, is miért legyen. Tehát itt egy folyvára jövő rendőrségi ügy van. Nekünk azt gondoljuk, hogy ebben a tekintetben a lehető legtávolabb kelettől uh, maradni. Se pró, se kontra nem tudjuk és nem is akarjuk a képesennek a munkáját. Szentőség ég ez a dolgát. Az egy nagyon fontos állásfont a kormány részéről, hogy nem tudunk egy olyan alapitányjal együttműködni, ami az elmúlt két évben alkalommal bizonyította azt, hogy azt a nemzetközi szerződést, ami alapján jogosultságot kapott a civil források kezelésére számtalan ponton sérti. Ezt a kehív vizsgálat konkrétan cselekmények szintjén bemutatta, ezt követően megindult a rendőrségi nyomozás is, az ökodás alapítványa egészen addig, ameddig zárul ez az így semmilyen típusú nem kell, és nem, nem is elállott szerintem folytatni. Uh, így aztán te el is kerülöd azoknak a témáknak a megvitatását, ami egyébként az ökotárs alapítvány jellegi tevékenységével kapcsolatos, hiszen maga a Norvég civil alap mint olyan, és mint működés jelen pillanatban korlátozottan ugyan, de tevékenykedhet, nem egy betiltott szervezetről van szó. Nem, tehát a, a mert a félben nem tartott azt, hogy tudom végzünk azt a saját munkáját. Nekünk a kormányzat egész napig, megig ennek az ügynök sport nem kerül a végére, nincs velük semmilyen. A kormányzat nem kommentálja, és a kormányzat nevében te nem fűz se kommentárt, se megjegyést ahhoz, a, hogy. Az Ukotás alapítvány működése kapcsán csak azokban az alapok tekintetében van bármilyen közünk is ami a magyar kormány által aláírt szerződéseknek a következik. Ezt én értem, de például a Kehi jelentés tartalmaz megjegyzést az adószám felfüggesztéséről, de például az ügyben való javaslat, hogy az adószám megvonása végleg bekövetkezzen, aminek egyébként ugye egy bírósági koncent... A, a, a, az adószám felfüggesztésnek az oka... Erről beszélgetünk. Elnézést ebben a rádióban jelen pillanatban van műsor, de időnként előfordul negyed óránként nagyjából egy 10-12 másodperces kimaradás, roppant idegesítő, de arra kell, hogy kérlek, hogy az adószámmal kapcsolatos mondatodat kezd az elején. Elnézést kérek. Tehát a, az adószám az annak a következő volt, hogy azokat esetben nem, hogy részben teljesítették az adott szolgatási kötelezettséget ami bármilyen más Magyarországon működő szervezetre, teljesen evidens, hogy egy szivatalos állami szervezet felé meg kell tenniük. Az, hogy ezt megtették el, sem a felfüggesztés okafogyott elvállalatot sem, ez a kehinek az eljárási kérdése. Ebben a kormány azért sem foglal el, lesz, nekünk. A, a vizsgálatindító indító szándékunk is arra van, hogy fogja vagy igazolja a kehí. A vizsgálat során ezeket részben megtette. Ez a Arról kapott tájékoztatást a keyboard, hogy mit kell feljelenteni. Elnézést, de most már te is küzdesz a saját mobiltelefonoddal. Igen, én nem tudom, level lehetséges az autó miatt igen, uh, igen, igen, igen. Meg tudom különböztetni a csepregiféle féle adózavarásokat, és az adó saját maga adózavarását. <gül> és most? Most, tökéletes. Most hallasz. Jó, tehát ebben mondom, ezekben az eljárási kérdésében a Kehi e, jól su Értem, ja? azt kérdezem tőled, az idő rövidségre való e, tekintet. Most viták, én voltam az, aki a kormány képviseletében egy ebesz fórumon itt Budapesten. A részt vett, képviselő a kormányzatot, ahol többek között olyan civil szervezetek is felvonultak a másik oldalon, akik finanszírozottként, vagy, vagy bármilyen más érintettjében, de az ukotás munkájában megjelentek. Velük is leültem beszélgetni. De azt gondolom, hogy itt ebben a kérdésben nagyon világos helyzet van. Szabálytalan közpénzfelhasználás tekintetében a, a kormány nem mehet el anélkül szónék, vagy amellett szónékül. Hogy közönségeket így e, használnak fel. Köszönöm szépen, hogy bocsánat, ők a társadal, a vitatja, azt vitatja. Oké, okay, menjünk vissza a kajahoz, ahonnan annak idején indultunk. Ugye itt két különböző együttműködés volt, és most beszélünk a civilről. Az állami együttműködés, ugye, ami egyébként a sokkal nagyobb volumenű volt, az jelen pillanatban e, teljes mértékben szünetel, vagy erre mi a megfelelő kifejezés? <síns> Összekötötte a két ugye a norvég e, kormány egymással, szerintünk ennek nincs maga jó alapja. Tehát nem látjuk azt a jogalapot, ami alapján ezt megtehetik. Erre vonatkozóan kértünk tőlük tisztázó kérdéseket, amire csak azt a mantrát is hogy emeddig az okotás alapítvány munkája. Nem biztosított az Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy amit Norvégia felajánlott azon bizonyos üzletkeretében, amiért egyáltalán ez a támogatási rendszer megszületett, ezzel kapcsolatban Magyarország fordulhat -e az Unióhoz, vagy fordulhat-e bárki máshoz, hogy ezt egyébként a Norvégok legalábbis Magyarország véleménye szerint szabálytalon kötötték össze egy másik történettel, vagy Magyarország tudomásul veszi Norvégia viselkedését, és semmilyen unió szervezethez ez nem fordul. Érdekes a kérdés, mert két szerződést beszélünk. Az egyik az tag érintett tagállamokkal megkötött közvetlen Norvég szerződés. Fel... Hát, nem. Borzasztó Így nem lett még Azt Halló? Igen, igen, ez megint, akkor menjünk vissza az elejére, jó? Én ígéretet teszek arra, hogy január 6-ától csak akkor folytatódik a kejfejjancsai, ezt megszüntetik, így nem lehet mi misort csinálni. Igen, figyelek! No, tehát az a helyiknek, hogy kétszerződésre beszélünk. Uh, miért megvárjuk a Norvég reakciónak a, a végét, hogy valami történjen ebben az ügyben, de valószínű, hogy ebben a kérdésben egy magasabb uh, szerződési fórumhoz kell uh, fordulni, és az valószínűleg az az amit a három ország és az unió kötött meg egymásra. hogy ez nem teljesen alaptalan felvetés volt a részemről? Nem. Nagyon. Azt kérdezem tőled, független attól, hogy nyilvánvaló, hogy az, aki felveti ezt a kérdést, annak saját szemszöge van, nekem nincs szemszögem. én kérdezem, jelenleg milyen dolgok nem jönnek létre abból adódóan, vagy nem fejlődnek, hogy ez az államközi egyezmény nem működik? Ez ma így nem aktuális ez a kérdés, mert azokat a projekteket, amelyeket ebből a forrásból finanszíroznak a Kort, azokat finanszírozza a saját A kérdés az, az. Semmi az ígért a világán, annak idén heti válaszoszeállítás volt, hogy mi minden történhetne, de nem történik, mert ezek szerint ez nem áll helyt. Hát. Különböző egészségügyi beruházásokról volt ott szó. A kormány azokat a támogatási szerződéseket, amire kötelezettséget vállalt, azokat folyamatosan finanszírozza. Azt, hogy minden történhetne, hát hogyha... Uh, ez a kérdés így értelmezhető lenne a politikában, akkor mindenki beleámadhatná. Oké, okay, rendben van a Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolításával résztvevő civil szervezetek megdöbbenéssel tapasztalták, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatal az ellenük minden felhatalmazás nélkül folytatott vizsgálatát állítólagosan lezáró jelentés szívet viselő dokumentumát, anélkül bocsájtotta a sajtó egyes képviselők rendelkezésre, és tette fel a holapjára, hogy előzetesen a vizsgált szerveknek megküldte volna áll a Ökotársalapítvány hollapján. Uh -huh. Van -e ezügyben bármi mondandó? Azt kérjük a oktatástól, hogy mindenkit, amit a kormány is csinál, teljes egészében a tegyen ki. Mert gondoljuk, hogy annál szélesebb fórumban. Nem lehet bocsáltani egy ilyen típusú dokumentumot, mint hogy egy teljes nyilvánosság számára betekintés van. Oké, okay, rendben van, akkor azt kérdezem tőled, hogy magából a KEHI jelentésből miért hiányoznak azok a mellékletek, amelyek egyébként a konkrétumokat tartalmaznak, hiszen itt egyébként olyan összefoglaló van, amely egyébként csak azt mondja, hogy két esetben olyan történt, hogy, de hogy az a két eset mi volt, azt nem írja. A mellék, a, igen, azok a rendőrség részre kerültek a mellékletek. Ez nem publikus? Foglalt. Lefullált érdőkönyvek, olyan, olyan, olyan dokumentumok, amelyek érdőtokat tartalmaznak, ezeket nem szerettem volna a nyilvánságról. Ért, értem, de például ezek rendelkezésre állnak az ökotás alapítványnak, vagy ők se tudják, hogy mik ezek? Hát a rendelkezésükre kell, hogy álljanak, mert ezeket részben ők adták át a korban. Én ezt értem, de maga a kormányzati ellenőrzési hivatalnak a jelentése immár melléklettel kiegészítve rendelkezésére áll-e az ökotás alapítványnak, vajon? Ja, ezt, nem szó, ezt a kérdőt kell de szerintem nem, tehát szerintem az a jelentés, az összefoglaló dokumentumot, amit a kormány is megkapott, az ott van a kehinnek a honlapján, ami alapján feljelentés tett a feljelentést tette a azért további dokumentumokat is tartalmaz, és itt már a rendőrség eljárás hogy ki milyen dokumentumokat be ez a rendőrségnek az ugye ezzel a kormány nem tud csapsek pontra foglalkozni. Uh, tegnapi hír, hogy a miniszterelnökség vizsgálata legfeljebb 45 napot vett igénybe, lezárultáig biztosan nem jutnak pénzük a nyertes szervezetek, a svájci alapot vizsgálja a miniszterelnökség. Ez összefüggésben van-e az eddigi beszélgetéssel, vagy ez más lapra tartozik? Nem, mindenképpen összekapcsolódik a két új egymással. Itt arról beszélünk, hogyha valaki kötvered egy támogatási szerződést, hogy te vásároljál új eszközöket a rádióba, hogy ne legyenek hogy technikai problémák a keresőjegyzés során, akkor megveszed ezeket a technikai eszközöket, kifizeted ezeket, vagy benyújtod a számlát a finanszírozónak, aki ezt a beruházást megfinanszírozta. Ilyenkor, normál esetben is szabályos körülmények között rákerül egy záradékolás a számlára, ami azt jelenti, hogy te ezt a számlát még egyszer nem nyújthatod be valaki másnak finanszírozásra vagy elszámolásra, mert neked ezt már valaki kifizette. Na most az ökotás működésében ez nem fordult elő, és most arra vonatkozik ez a vizsgálat, hogy akár az ökotás működéséhez kapcsolódó humán költségek, akár egyéb biológiai költségek elszámolásra kerültek-e. Tehát megtörtént-e az, hogy egy kollégának a DD-t mindkét irányban ból elszámolhatás. Tehát azt kifizetették a Norvég alaptechnikai segítségnyújtás keretéből, tehát abból a keretből, ami a működési és a Svájci is, vagy nem. A, azok a számlák, amelyek, uh, amelyek a norvég vizsgálat során kerültek a kehi azok ennek a gyanúját megadják, hogy hát hiányzik róluk a Erre mondja azt hogy a dologatás alapítva, ez egy kisebb adminisztratív szabálytalanság. Hát bármelyik széges uh, könyvelőt vagy bármilyen cégvezetőt megkérdezel, hogy milyen pénzügyi szankciói vannak annak, hogyha ilyen típusú szabálytalanságot követnek el, Hát nem a Akkor még egy utolsó kérdésem van, az pedig úgy szól, hogy Orbán Viktor szerint, illetve Orbán Viktor a Bloombergnek adott interjúban azt mondta, ez szintén tenapi hír, fontos lenne tudni, kik állnak civil szervezetek mögött, ezért ő támogatja azt a törvényt, amely speciális regisztrációra kötelezni a külföldről támogatott civil szervezeteket, ehhez akarsz-e kommentárt fűzni, amelynek apropója nagy valószínűséggel összefüggésben van az eddigi beszélgetésünkkel, de van tőle olyan távolság, hogyha de nem beszélsz róla, azt is tudomásul veszem. Az, hogy szerinted nem fontos az, hogy olyan szervezetek, amelyek Magyarországon nagyon fontos társadalmi politikai kérdésekben nyilvánítanak véleményt, azoknak teljesen világos és átlátható legyen a szírozásuk. De gondolom, csak látható módon itt a norvég civil alappal való együttműködés jelentette, ahogy a politikusok mondanák, az első precedens, mert ugye ezt megelőzőenre nem volt szükség. Én nem tudom, miniszterelnök úr, mi alapján fogalmaztam az állítását, de szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy Magyarországon minden ilyen típusú szervezet, a tiférában működő valamilyen szervezet olyan finanszírozási keretet mögött működjön, ahol teljes egészében látjuk, hogy honnan kapja a forrásokat, milyen érdekében kapja a forrásokat, és azt hogyan használja fel. Nagyon szépen köszönöm, kellemes karácsony neveket és boldog új évet kívánok, nagy valószínűséggel a beszélgetés folytatódik. Szervus! Köszönöm szépen, Szervus! Önök Cseppregén Nándor, helyettes államtitkárt hallottak. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Jöveget. lehet. A vonalban Gyurcsány Ferenc szaruszt. Jól Amikor Magyarországról beszélgettünk, ugye most valami kérdést kéne megfogalmaznom, csak ugye nagyon nehéz az első kérdés, mert utána abból következne a második kérdés. Én ma reggel 7 óra után 5 perccel azt a megoldást választottam, hogy elkezdtem úgy beszélni, mint amiről volt szó, hogy nekem lehetséges, hogy lett volna egy stand-upom az ATV-ben, ahol szabadon beszélhettem volna, aztán az különböző okokból nem jött létre, és szabadon beszéltem nagyjából 20 percen keresztül, de azt most nem tudnám neked összefoglalni. Nagy Nagyjából az a, az a 25 perc arról szólt, hogy az ember minden nap nem árt, ha kinyitja az újságot, mert lehetséges, hogy egészen más Magyarországra ébred, mint ahol egyébként lefekült. Igen. Ennyi pont. Beszélgettünk ugye, ö, ott vannak kérdések, meg vannak mondatok. Te hogyan viszonyulsz ehhez a mostani Magyarországhoz? Még egy dolgot szeretnék mondani, a rádió szól, de időnként előfordul, hogy interferencia, vagy nem tudom, nevezzem, 10-15 másodperces kimaradás van, ott olyankor arra kell, hogy majd kérlek, hogy, arra, hogy újra kezd a mondatot elnézést, kérek is. Jó, akkor majd, majd figyelmeztetjük. Jó, rendben van, van. Nézd, hát izgalommal, szoérteplenséggel. Ön... Um... Nem váltadott meg bennem semmi azóta, hogy utoljára hallottak engem a, a hallgatók itt nálad, vagy máshol. Rencseppolyós a helyzet, ember a talpán, aki megjósolja, hogy mi fog itt történni két-három múlva. De te azt tudod, hogy felé halad az ország? De hogy mi van? Nézd, egy dolgot biztosan látok, hogy régóta, először megmutatja magát egyfajta elkeseredés és felháborodás az utcán, miközben az is világos, hogy van egy nagyon erős bizalomvesztés, amely nem csak a kormánypártokat érinti, az ellenzéket is érinti. Ez még úgy összességében némi kihívás az egész politikai rendszer. De hadd adjam a messzire jött embert, történt valami? Történt valami. Mi történt? Ő mondták, a csendes beletörődésnek most ha évek óta gyakorolt viszonyát pár ezen-pár tízezren és megdőlt a kormánypárt verhetetlenségének a mitosza. Ezek nagyon fontos jelzések. Mindenképpen nagyobb rés van azon az ajtón, ami esetleg egy normálisabb polgárvilágot vezet bennünket, mint amit én gondoltam évvel ezelőtt. Azt kérdezem tőled, hogy amikor azt mondod, hogy normális a felé, az azt jelenti -e, hogy most abnormális vagy nem normális, milyen ez az itteni világ, amelyben te meg én élünk? Ha a közélet világáról beszélünk, és a mi arról beszélünk, nem pedig a magánéletünkről, igen. akkor azt abnormálisnak gondolom, fenntarthatatlannak hiszem. Jó, de amikor azt mondod, hogy abnormális, akkor arról beszélünk, hogy te egy olyan pont, vagy, akit arra próbálnak rávenni, hogy éljél a vizen kívül? Ezt nem értem, hogy most mondasz. Hát az, hogy az abnormális, az azt jelenti, hogy valami olyan viszonyrendszer között élsz, ami között egyébként élni nem lehet, független attól, hogy fizikailag mégis kísérletet teszel rá. Olyan rendszerben élünk, ami természetellenes. Ami a De van-e neked arra válaszot, hogy ezt a természet ellenes állapotot hogyan lehet immáron ötödik éve fenntartani? Hát ezergi egymásba fonódó eszközsel ránk borult az elhallgattatásnak a hálója és a burka, ami úgy tűnt, hogy nagyon sokáig működő képes De elhallgattatása minek? Elhallgattatása a saját véleményünknek, a saját szabadságványunknak, Uh, a... De az elhallgattatása volt, vagy nem volt elég intenzív uh, tiltakozás? Azért nem volt elég intenzív tiltakozás, mert ha már egy bölcsödei dadúsnak is igazolnia kell a kormánypártokhoz való hűségét, uh, akkor nagyon-nagyon sokan, 15-ször is meggondolják, uh, akár 60-70 forintos fizetés megtartásnak a reményében is, hogy hajlandó e vállalni az önálló polgárnak a szerepét, vagy inkább meghúzódnak és túlélnek, ahogy Antal József mondta, alámerül és kibekkeli. És a válasza a tömegeknek nagyjából pár hónappal ezelőttig, a kibekkelés volt, most meg egy sor olyan mintát látjuk. Oké, okay, rendben van, de akkor azt kérdezem tőled, hogy minővel magyarázzuk azt, hogy a fülkeforradalomban mégis a Fidesz nyert ebben az évben háromszor és most nem nyerne, hogyha ez így történel, ózdotlásd Újpestet. Ebben nagyon sok mind benne van, természetesen benne van a is ismertes hazugsága, benne van a választásokig kontrollált kereskedelmi és állami média túlnyomott többségének a cinkossága, benne van a kistelepülések polgármestereinek fenyegető fellépése, a falu lakóival, közmunkásival, nem közmunkásaival szemben lánca lánc van. Ez egy meglehetősen tudatosan fölépített represszív rendszer, amely most végre repedezik. Azt kérdezem tőled, én nagyon sok emberrel beszélgetek, és a beszélgető partnereim között nem teszek különbséget. Legfeljebb észreveszem, hogy ő milyen évrendszerrel él. a beszélgettem egy fideszes prominenssel, akinek az érvrendszere úgy működött, hogy itt valami nyilvánvaló beavatkozásnak kell lennie, hiszen mennyi ideig nem történt semmi sem, tehát ezügyben ő az elmúlt négy évet képesek egy egységként kezelni, ahol az emberek nem nagyon tiltakoztak és hogy az elmúlt tiltakozások mögött valamiféle más erőt keresnek, és ebben benne van az, hogy amit tesznek, az nem annyira rossz, és keresik az önfelmentés lehetőségét. Látod-e te az önkritika és a realitás érzéknek egy falamuci vagy létező elegyét a kormánypártokban? Hát, hatalásban nem, akkor mondjuk a tegnapi parlamenti szavazásban van üzletek, vasárnapi bezárásáról szóló szavazáskor képsideszes képviselő nem mert szavazott vagy tartoslott talán... De ennek a jelentősége mekkora? Hát hogyha ez minőségében eltér a korábbi magatartástól már pedig eltér, akkor legalábbis figyelemre méltó. Kettő az már minőségi eltérés? Hát nézd, ez egy hadserekszerűen megszervezett pártalakulat, amely iszatosan fegyelmezett volt az elmúlt időszakban, és elkezdték két párla fegyelmet felmondani, és azt mondja Pokorni Zoltán, hogy eddig az urizálásból. Persze igaza van azoknak, például Sheres Laci-nak, azt mondja, hogy itt nem urizálás van, hanem lopás van. Nem az a baj, hogyha valaki egyébként törvényesen gazdagodik, és rossz idő lesz. Megmutatja az a baj, hogy nem törvényesen gazdagodtok, ha nem loptok. Igen, de ami a szavazást illeti, azzal kapcsolatban éppen a te viselkedéseddel kapcsolatban is, ki, hogyan és miért nem úgy szavazott tegnap a parlamentben, ki, hogyan ugrasztja ki a nyulat a bokorból, ezzel kapcsolatban meg a nyírás szó rólad is. És ez és hogyan viszonyuljon az ember? Hogy ebben van, igaz, van igazuk, az, azt hiszem, hosszasan mérlegeltük, hogy miután tudtuk, hogy monakából nem megy be, ez közismert volt, és ismertünk volt arról, hogy létezik egy megállapodás a Fidesz-e Azt mondtuk, hogy jó, hát akkor ez nyugodtan derüljön ki, én meg vegyek részt azon a szegedi programon, amit lekötöttünk, de látom, hogy sokak azt mondják, hogy egy rossz döntés volt, én ezt hallom, morfondírozok is magamban, hogy mennyiben van nekik igaza. Rólam ugyanakkor azt, azt hiszem, még a legáldázabb ellen sem gondolják, hogy összejátszanik a Fidesznek azért, hogy egy gyakorolhassa a kétharmadát, de hallom a kritikát természetesen. Gyakorlatilag milyen nyúl, milyen bokorból való kiugrasztása történik itt, vagy történt itt az elmúlt napokban? Uh, pusztán annak a uh, képi uh, megjelenítése történik ebben a szövegben, hogy van-e összejátszás uh, a Jobbik és a Fidesz között is kiderült, hogy van. Uh, a Fidesznek nagyjából ugye billegett a kétharmada, akkor az kellett, hogy lehessen gyakorolni, hogy egy egészen e, e, e, biztosan hiányozzik legalább jobbikos képviselő, ezt maga a frakcióvezető vállalta magára, van a Gábor, Kettő, hogyha ezzel együtt is esetleg ...a szavazáson, ahogy ez megtörtént, kritikus helyzetben, a kellett akkor egy, ha kellett akkor két jobbikos kiment a teremből. Ez kiderült, tudjuk, látjuk, összerűen, ami tartozik. A parlamenti erőviszonyok és a társadalmi erőviszonyok, azt mondod, kérdés, most mások, mint egyébként korábban voltak? Ebben egészen biztos vagyok, hogy milyen mértékben mások, csak ez az igazi dilemma. Eh, azért, ha közepesen hiszünk a közünkutatásoknak, akkor az figyelmeztető, hogy egy vagy két hónap alatt attól függ, hogy kinek a mérését fogadjuk el, 8-900 ezer szavazót, nagyjából korábbi táborának 25-30 százaléket elveszítette a Fidesz. Ilyen rövid idő alatt ekkora veszteséget a rendszerváltás óta egyetlen egy párt sem volt kénytelen tudomásul venni. Milyen mértékben van ez összefüggésben a műveleti területé való vállással, és ezt félig kérdezem viccesen, félig nem, hiszen egyébként a diplomácia területén nagy valószínűséggel lényegesen, nagyobb tapasztalatokkal rendelkezel, mint én, és ha már nem gondolom az, hogy Amerika ma a belügyminisztérium része, hogy vannak nagyhatalmi játszmák, arról mindannyian tudunk, legfeljebb a pontos részletekkel nem vagyunk tisztában. Azt mondanám Shakespeare-re, hogy őrült beszédbe van benne rendszer. Olyan messzire megy el abnormális elemzést, értelmezést, adóai szavakat használ a miniszterelnök, ami józan észre alig elfogadható. A műveleti terület lett Magyarország, ez a belföldi háborús logikának és retorikának a végleges kiterjesztés a rendelkező kapcsolatokra, Őszintén szólva nem is értem, hogy mit gondol a miniszterelnök, hogy Amerikával folytatott küzdelmében neki milyen esély lehetne, különösen, hogyha ilyen brutális és agresszív egyébként hazug módon fel. Mi Mit gondolsz a nemzeti szuverenitásunkról ebben a mostani szituációban, úgyis mint politikus, úgyis mint hazafi, úgyis mint az átlagnál jobban értesült? Én azt gondolom, hogy Magyarország 25 éve szabad és független állam, a szó közjogi, államjogi alkotmányos értelmében, természetesen, miután része a nyugati kultúrkörnek, a szabadság világának egy ponton túl nem tudja akarattal megváltoztatni a saját helyét és szerepét, mert tőle független tényezők vannak, ilyen az üzletvilága, a tudományvilága, illetve ezek a kapcsolatok, de lehet egy részét magunk választjuk, például a nemzetközi kapcsolatainkat, mi döntöttünk úgy népszavazásra, hogy részre leszünk az Európai Uniónak, illetve mi döntöttünk úgy, hogy olyan világot akarunk, amelybe például szabadon mozognak az, mozoghatnak az emberek, a tők, a gondolatok, és igen, ide bejöhet a Tesco, a Lidl, és nálunk lehet jár a Zahudinak. Lehet másként dönteni észak a módjára, bizonyos értelemben, a világ legszuverénebb országa az Észak-Korea, teljes bezártságban, senki nem diktálhat nekik, de ezzel magukra szabadítják a legbrutálisabb szegénységet és a legbrutálisabb elnyomást. Hát nem a két lehetőség van, bezárkózni vagy együtt élni ezzel a világgal. Én az utóbbira szavazok a miniszterelnök, úgy látom, hogy kényelnek a magát ebben a helyzetben. Azt kérdezem tőled, hogy te mennyiben veszel részt abban a szabadságharcban, amiben ha nem akarsz részt venni, akkor is részt kell, hogy vegyél. Hát azt mondanám, hogy közéleti zsigeneim egészével és képességem egészével, jól vagy rosszul, sokak által szeretettem, mások által pedig elutasítottam. egy olyan, vezetve, amelynek ma nagyjából lehet 400 ezer támogatója eh, leginkább elkötelezett az Európai Unió mellett. Jó, de azt kérdezem, hogy te mennyiben veszel részt ebben a szabadságharcban, mert kimaradni nem tudsz belőle. Na de, a mindennapjámmal veszek részt azzal, azzal hogy emberek sokaságát szervezem, tartom bennük a lelket, biztatom, hogy menjenek el. tüntetésre, biztatom, hogy keressenek alternatívát, próbálok a kollégáimmal megfogalmazni az Orbán világ utáni időszakra értelmes Magyarország programot, hogy mit kell csinálni egyik vagy másik területen. Ennek a szabadságharcnak te meg tudod mondani, hogy ma 2014. decemberében ki, kinek a szövetségese? Tehát Orbán Viktornak és a Fidesz-KDNP-nek ma Magyarországon, vagy a világban, abban a szabadságharcban, amiben, aminek persze majd definiálni kellene a szabadságharc jellegét, mert azért mégiscsak csak van értelme, az ember tudjuk, hogy a foci miről szól. Jó, akkor kezdjük ezzel. Miről szól ez a szabadságharc? Kérdezek egy nagyon primitívet. Ez a fennmaradásról szól. Miről szól a szabadságharc? Szabadságharcot elvileg én azt gondolnám olyan emberek, vagy olyan ország folytat, amely egyébként ki kell, hogy ki akar szabadulni az elnyomottatásból. Csak annak kérdés, hogy ki hogyan definiálja az elnyomottságot, vagy elnyomottat. De elnyomás van, vagy a szabadságharc miről szól? Attól függ, hogy ki mozit nézi. A miniszterelnök azt a mozit nézi, ahol Magyarországgal szemben ellenséges hatalmak, Brüsszeltől Washingtonig, a mi szabadságunkat Én ezt értem, de te ezt 2002-ben, 2006-ban láttad-e? Vagy a miniszterelnök úr mióta tudja azt, hogy nekünk szabadságharcot kell folytatnunk? Hiszen 98-ban szabadságharcról még nem beszélt emlékezetem szerint, de lehet, hogy megcsal a memóriám. Én nem tudom, hogy erről mióta ö, ö, gondolkodik ilyen módon, hogy ennek ezer jelét adja az illiberális demokrácia ö, ö, szóhasználatig, az, az nagyon világos, ellátja az ő támogatóit egy meglehetősen egyszerű, szerintem Magyarország számára végtelenül káros világmagyarázattal, ő, mint a Bloombergnek mondja két-három nappal ezelőtt, úgy látja, hogy a hatalommegosztás, a fékek ellensüljük, a jogállam rendszere, az egy amerikai találmány, elfeledkezve mondjuk montesquieu meg Top Wing, meg másokról, és a szellemi reggység Európát, hogy ő ezt elfogadja. Na most nézd, ez annyira képtelen beszéd az én mozimban, hogy hát ha ennél jó kommunizájékem lenne, és tudnék mi őt a nevet, akkor nevetnék. Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy ennek a beszédnek, és ennek az embernek, neki, Orbán Viktornak, ma ki a szövetségese. Tudok mondani, kézzelfogható és nem kézzelfogható szövetséget. Kézzelfogható, nem kézzelfogható szövetsége a magyar feudális hagyományoknak a sokasága, nem polgár élet. A magyar feudális dolgok sokasága egyébként Magyarországot általában milyen módon jellemzi? Hiszen egyébként ez egy pregnás erő kell, hogy legyen, hogyha szövetségesként megemlített. Ugye amikor feudális hagyományokról beszélek, akkor azokról a viszonyokról beszélek, amely, amelyek döntően személyi függők, és nem intézmény és jogfüggők. Amikor emberek sokasága magát nem a törvény alávetettének teremti, hanem másoktól való függőségében próbál meg maga számára jobb illetet teremteni, de elfogadja ezt a mixáti urambátyán világot, Sajnos ilyenek vagyunk, nincsen nekünk hosszú, eh, eh, tradicionális polgári eh, múltunk. Eh, van ez a. Akkor elvileg Orbán Viktornak potenciális a mindenki a szövetségese? Eh, ez, a, ez, a, ez a mentalitás képviselő sokaság, és sajnos ez egy nagy sokaság, ennek is szövetségese. Ez nem azt jelenti, hogy a feudális alávetőkben élőknek egy része egy pont után, ezt a részt értem, de azt kérdezem, hogy abban a teóriában, amit te megfogalmazol, ezek a szövetségesek, ezek aktív vagy passzív szövetségesek, hiszen egyéb iránt akkor is szövetségesek, ha ők erre, ebben nincsenek tisztában. Így bizony, ez ezeket értek. Ezeknek egy része aktív szövetséges, egy másik része pedig passzív szövetséges, annélkül, hogy tudnál, hogy... Lenne más választ. Magyarul, hogyha te megszólítod őket, és polgári, hagyol, polgári világot próbálsz megcsillantani előttük, akkor valami olyasmire vállalkozol, ami egyébként számukra alapvetően lehetséges, hogy berzenkedést, vagy belül berzenkedést vált ki. Félelmet kell. Félelmet kell. Uh, ahogy a félelmet kell, uh, az első pár lépés megtétele. Egy kisgyermeknek. És erről szól egyébként a keleti nyitás is, hogy a keleti világ az a feudális világ, ahol a szövetségeseket meg lehet találni? Így bizony, hát ugye. Ki neked a szövetségesed? Hát neked mind azok a szövetségeseim akik képesek ezzel a mintával szemben egy alternatív egy Azt kérdezem, hogy az a 4-5-6 év, amíg te miniszterelnök voltál, az hogyan jöhetett létre ebben az alapvetően feudális világban? Hát hogy volt annak is egy kettősége, mert ugye ennek a megalapozása az 2002-ben történik meg, egy igen nagyszabás jólét ígérettel egy elfáradt országban, és annak a jólét ígéretnek nem a személyes-egyéni teljesítmény volt a fedezete, lázd, százapos program, hanem az állam túlköltekezése. Az államtól függő sokaság, beleérte a legleszakadottabbakat is, a felemelten is lehetőségét látta egy nagyon régi módi hagyományos szociálat. Jó, de abban, azt szám, hogy egyet fogunk érteni, hogy a polgárvilághoz való tartozásnak nem fő ismérve, vagy nem egyetlen ismérve a pénz? Nem, nem minden, ami teljesítmény, ami lehet kulturális teljesítmény, lehet munkateljesítmény, lehet elköltsi teljesítmény, de a te bukásod azt is jelenti, hogy ennek az eszmerendszernek, ennek a kifejlődő Magyarországon egyébként jelentős mértékben ki nem fejlődött eszmerendszernek a bukása is bekövetkezett 2010-ben? Hát, hogy a bukása-e, vagy, vagy mondjuk az átleti veresége, ezt nagyon nehéz megmondani. Történelmileg azt hiszem, hogy nincsen nagyon más útja az russzának, mint hogy az butom, jó, de hogyha most egy képzavarral lélek és azt mondom, hogy minden emberben, aki Magyarországon él, van egy kis Gyurcsány Ferenc, és van egy kis Orbán Viktor, akkor arra tudsz válaszolni, hogy mi alapján foglal állást az egyik, vagy a másik mellett, vagy ellen? És most csak rólatok ja. kettőtökről van szó, hogy érthető legyen a példa. Igen. Szóval, nézd, ennek a legfelső szintjén van egy nagyon struktúrálatlan személyes ítélet, hogy ki melyik politikusi habitust és politikusi múltat él inkább magához közelvívőnek, annélkül, hogy pontosan tudná, hogy melyik mit képvisel. És természetesen, hogyha mélyebb lássunk a kettővel, akkor igen, létezik Magyarországon nagyon sok ember, emberek úgy gondolja, hogy ő már elfáradt, belefáradt, megküzdött, hogy jöjjenek mások és e, támogassák az ő életét, és léteznek olyan, akik azt mondják, hogy nem, nem, ezzel nem fogunk előre jutni, igen, és helyén, helyén. Még egy kérdés, mert azt mondtad, hogy kilencig élsz rá, még egy kérdés, vagy már nem? Igen. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy az a tömeg, vagy az a sokaság, akik ma Budapest utcáin vannak, elsősorban Budapesten, de időnként vidéken is, amikor azt mondják az előző példából, példát használva, hogy ők se nem Orbán Viktor, se nem Gyurcsány Ferenc, ők az elmúlt 25 évből nem kérnek, és semmiből nem kérnek, ami az elmúlt 25 év része, ami persze fizikailag lehetetlen, akkor miközben az ember őket megérti, ez valójában oda vezet, hogy előbb-utók ők is Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktor lesznek, vagy ez miről szól? Ez egyébként csak a csalódásukról szól, és hogy nem látnak maguk előtt könnyen választható mintát, és nem is gondolom, hogy ezen a ponttól túl kell venni a 25 éves kijelentéseket. Ezek az emberek szabadságot akarnak, a szabadságot pedig az elmúlt 25 év teremtette meg, maga ellen. Elnézést, szabadságot akarnak, vagy azt nem akarják, ami most van, mert a kettő nem ugyanaz? De a többség akar, a szabadságot akar, egészen biztos, hogy a mai nál sokkal több szabadságot akar, berendezni ezt politikai, gazdasági, kulturális értelemben persze, egyelőre a program hiánya nem tudják. Ez ma inkább az elutasításról szól, mint sem valaminek az igenléséről, de én ezt egy természetes folyamatnak tartom. Először még csak azt tudjuk, hogy mit nem akarunk, és több idő kell lakozatni, és megmondjuk, hogy mit szeretnénk. Amikor te Brüsszelben és akkor milyen szövetségest keresek? Hát nagyon egyszerű szöveget tudok erre csak mondani. Ebben a közös, szabad, európai, világban hívő politikusok sokasságát keresem, de nem túl nehéz Brüsszelben találni, mert a a többség mondjuk a euroszkeptikus, európa ellenes brit, UKIP vezetőjén túl farázsnak hívják a fiatalember. ilyeneket tud találkozni. Mutatott nekik, hogy létezik egy másik Magyarország is, ami nem volt már Magyarországa, nem félsz, hogy ők ennek Magyarországnak szurkolnak, és ezzel keresik a kapcsolatot. Jó, tudom azt, hogy te gondolkozz, vagy a te forgatók, nem, a forgatók és nem használom, hogy a te jövőképedben van előrehozott választás? Én azt gondolom, hogyha úgy ítéljük meg, hogy ez a kormány minden nap több kárt okoz, mint a mennyit használ, és ítél meg, akkor semmiuk arra, hogy azt mondjuk, hogy majd akkor 18-ban lesz választás. Azért kell megtenni mindent, hogy a hatalmat biztoklók Előbb-utóbb rá is felismerjék azt, hogy jobb, ha ma mennek, mint hogyha holnap. Ez az előrehozott választásnak a direktani háttere. Az előrehozott választást a parlamentben kell elérni, vagy az utca? Az utca nyomásával a parlamentben, mert alkotmányosan nem tudod máshol ezt elérni, de az utca nem feltétlenül értem. Csak a... Ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb téged is majd az utcán lehet találni? Hát ebben majdnem biztosak lehetnek a hallgatók. Hát kívánok e, egészséget, ugye tudtammal a család jövőre egy személlyel bővülni fog. Marci érkezik. Igen, neki egészséget. Jó, ugye ebben be kell... Be, mi a, nagyjából mi a behatárolt időpont? Hát, itt ilyenkor neki minden reggel kiasztott, hogy egy öltekezők egy de olyan rendes. Nem, nem, nem, nem, nem, az ő születése szempontja. Én. Nem, nem, nem, nem, nem. 15-20 környéke. nem, hát azt meg nem, hogy várjuk, nem, ugye én azt tanultam, hogy még csak ruhát veszünk a meg nem, csak nem, veszünk, nem, nem, nem, nem, nem, nagyon, nagyon érzelmesen, itt uh, édesanyám halála után nekem ez nem esik nagyon nehezemre, azt tudom neki kívánni, hogy azokból az élményekből, ami nekem kijutott, uh, uh, jusson kevesebb függet lett, hogy én nem fogok panaszkodni, de azért nem fog tudni épkézlább mondatot mondani, mindaz, ami itt most zajlik, az ahhoz nagyon nehéz viszonyul. Nekem nagyon könnyű ö, ö, a műsorommal ö, egyfajta létezést ebben megtalálni, de ha nem lenne, akkor lehet, hogy homokba dugnám a fejemet, mert nem tudnám eldönteni, hogy mit is akarjuk. Ezért azt mondom, ilyenkor szokásos és kötelező ünnepi jó mellé tegyük azt is hozzá, hogy kívánjuk azt nagyon sok magyarnak, hogy merjen szabad polgári életet keresni magának, és ebben a küzdelemben meg részt. Neked ebben igazad van, csak hát ugye biztos, hogy nagyon nehéz küzdelmet folytatnak ilyenkor az emberek, a feudális ényjükkel, és mindenkit nem küldhetünk el erhez. Nem is fogunk, hála jó Istennek. Jóistennek. Az ember a küldés maga, nincsen másodunk, és nincsen másorsunk. Köszönöm szépen, kellemes karácsonyi ünnepeket boldog új évet kívánok, és egészséget a jövő viszontlátáson is ott vannak. Szia! Gyurcsány hallottak. És most Közéleti magazin Főszerkesztő Fiala János